Imnul al 27-lea al Sfântului Simeon, nou teolog, cu prescripția cum trebuie să fie monahul și care e lucrarea înaintarea și urcușului, urcușului duomnicesc. Casa sufletului tău fă o palaspre a fi lui Hristos, împăratul a toate, prin curgerile lacrimilor tale, prin strigăte și tânguiri, prin plecările genunchilor și mulțimea suspinelor, dacă vrei, monahule, să fii monah, să fii singur cu adevărat. Și atunci nu vei mai fi singur monah, căci vei fi împreună cu împăratul, cu Dumnezeu, și vei fi singur, vei fi monah pentru noi, ca unul ce a ieșit dintre noi și e separat de lumea întreagă, fiindcă negreșit acest lucru înseamnă a fi singur monah, adică fi, să fim separați interiori de cele deșarte ale lumii. Iar fiind unit cu Dumnezeu și împăratul, nu mai e singur, ci te-ai numărat împreună cu toți sfinții, petrecând împreună cu îngerii și locuind împreună cu drepții și vin cu adevărat comoștenitor al tuturor celor ce sunt în cer. Deci cum va fi singur cel ce și-are cetățenia sa acolo unde e ceata mucenicilor și cuvioșilor, unde e corul, prorociul și Dumnezeu și apostol, unde e mulțimea fără număr a drepților, ierarhilor patriarhilor și celor al sfinți. Iar cel care-l are pe Hristos locuind în el, cum va putea să fie numit singur? Pentru că locuiește cu Dumnezeu. Spuneți-mi căci împreună cu Hristosul meu sunt Tatăl și Duhul și atunci cum va fi singur cel unii cu trei ca și cu unul singur? Că cel unii cu trei treimea ca și când ar fi cu unul singur? Nu este singur cel unii cu Dumnezeu, chiar dacă viețuiește singuratic, chiar dacă șade în pustie, chiar dacă e în peșteră. Dar dacă nu l-a găsit pe acesta pe Dumnezeu, <hâng> dacă nu l-a cunoscut pe acesta dacă nu l-a primit întreg pe Dumnezeu cuvântul care s-a întrupat atunci nu s-a făcut monah, vai deloc, de aceea acesta e singur fiind separat de Dumnezeu, dar și fiecare din noi, toți suntem separați cu totul de ceilalți oameni. Și noi suntem singurati și chiar dacă ni se pare că avem o unire între noi prin conlocuire și că suntem amestecați unii cu alții prin adunarea la un loc ca multora, fiindcă suntem separați prin suflet și prin trup unii de alții, se înțelege lucru pe care îl arată că e adevăra moartea care desparte pe fiecare de rude și de prieteni și duce la uitarea tuturor celor iubiți acum, așa cum noaptea, somnul și activitățile din viață destramă pe cât se poate unirea celor mulți. Dar cine și-a făcut prin virtute din chilia lui cer, acela înțelege și îl vede șezând în ea pe creatorul cerului și al pământului, cărei se închină și coexistă pururea împreună cu lumina neapusă cu lumina neînserată și lumina neapropiată, de care nu se separă nici de cum, de care nu se depărtează de loni ziua, nici noaptea, nici când mănâncă, nici când bea, nici în somn, nici pe drum sau când își schimbă locul. Și așa cum trăiește, așa și moare, sau încă și mai limpede, că există cu sufletul împreună cu el, cu Dumnezeu. și cum va fi despărțită mirea sa de mire sau bărbatul de femeia cu care s-a armonizat, cu care s-a... Uh, Legat odată pentru totdeauna, legiuitorul spune: Nu va păzi oare legea, legea pe care el însuși a dat-o, că cel ce a zis și voi și vor fi cei doi un trup, conform facere 2:24, Matei 19:5, cum nu va fi întregime un Duh împreună cu el, cu Sufletul? că și femeia e în bărbat și bărbatul în femeie, prin iubirea pe care și-o poartă unul altuia, iar Sufletul e în Dumnezeu și Dumnezeu un Suflet, prin vederea Dumnezească pentru că se unește Dumnezeu și se face cunoscut, se unește Dumnezeu cu sufletul uh, sfinților și se face cunoscut în toți sfinții. Așa se unesc cu Dumnezeu cei care lumea aceasta își curăță sufletele prin pocăință și se fac singurat, și se fac adevărați monarhi ca unii ce sunt fără ceilalți, cei ce primesc mintea lui Hristos, conform 1 Corinten 2 ,16, care e și gură și limbă nemincinoasă cu care vorbesc cu Tatăl tuțitorul cu care strigă pururile O, Părinte, O, a toate, O, a toate. Chilia acestora e un cer, iar aceia sunt un soare și în ei lumina neapusă și dumnezească, care luminează pe tot omul ce vine în lume și vine de la Duhul Sfânt lumina dumnezească. În ei așadar, nu mai e noapte? cu 22,5 Com anume însă n-aș putea spune, cum se petrece asta, nu pot să spun, că își Scriindu-ți acestea și am fiori, gândindu-mă la aceste lucruri, te învăț însă cum anume și în ce mod trăiesc cei ce-i lui Dumnezeu și în locul la toate l-au căutat numai pe acela, pe Dumnezeu și l-au găsit numai pe el, l-au iubit numai pe el, unindu-se numai cu el singur și făcându-se singurat, și monahi, ca unii singuri, cu cel singur, cu Dumnezeu. Unul, chiar dacă sunt prins într-o mulțime de popor, chiar dacă sunt în mijlocul a multor, a multor oameni, fiindcă monac și singurati și cu adevărat sunt numai aceia care aceștia care sunt singuri cu Dumnezeu și în Dumnezeu singur, văzând slava sa. Goi de toate felurile de aducere a minte și gânduri, văzând mai pe Dumnezeu într-o minte lipsită de gânduri, fixată în lumina în lumina Dumnezească, ca o săgeată în zid sau ca o stea în cer sau într-un mod pe care nu pot să-l spun. Cu toate acestea îi locuiesc în chiliile lor ca într-o cămară de nuntă luminoasă și cred că petrec în cer sau chiar petrec cu adevărat aici. Vezi aceasta și nu fi necredincios, fiindcă nu sunt pe pământ, monahi văzători de Dumnezeu, deși sunt ținuți pe pământ, ci petrec în lumina veacului viitor în care locuiesc sau umblă îngerii de care sunt răpite principatele. Începătoriile, așa cum era în rugăciunea de seară, și stăpâniile, și sunt învigorate toate tronurile și domniile. Căci dacă Dumnezeu se odignește într u Sfinți, în Ființa Sfinților, Sfinții viază și se mișcă în Dumnezeu. Facerea Apostolului 17:28, umblând în lumină ca pe un teren tare. O minune, ca niște îngeri și fii a celui preanal vor fi după moarte, fiind Dumnezeu împreună cu Dumnezeu cu Dumnezeu, ce a ajuns Dumnezeu prin instituire, prin îndumnezeire, asemănându-se celui ce e Dumnezeu prin fire. Acum ei sunt lipsiți de acestea numai prin aceea că sunt ținuți, acoperiți și învăluiți vai de trup, care niște prizonieri înlățuiți într-o temniță, care văd soarele și razele lui ce pătrund printr-o deschizătură, prin extaz și nu pot să-l înțeleagă sau să-l vadă întreg, ieșind în afara temniței sau plecându-se să privească limpede spre văzduh. Aceasta e ceea ce îi mâhnește. Că nu-l văd întreg pe Hristos, măcar că-l văd întreg și nu poți să se desfacă din legăturile trupului, măcar că s-au eliberat de patim și de orice afecțiune pătimașă, de orice <coughs> pătimire de această lume, ci măcar că sunt eliberați de multe, de multe patim, sunt ținuți de un singur lucru, că cine e legat cu multe legături nu nădăjduiește să afle dezlegare de acestea multe, dar cine a putut să taie cele mai multe legături ale patimilor din ființa lui, dar e ținut de una singură, de o singură patimă, acela suferă mai mult decât alții. Și se grăbește și caută mereu dezlegarea de ea ca să se arate liber și să umble bucurându-se, ca să plece cu sârguință spre lucrul pe care îl dorește și pentru care că căuta dezlegarea din legătura aceea. Pe acela să-L căutăm, pe Dumnezeu, deci cu toții, <coughs> pe singurul care poate să ne elibereze din legături. Pe acela să-L dorim, pe acela cărui frumusețe uimește orice gând și orice cuget și rănește orice suflet. Îl întraripează spre iubire, îl alipește și unește cu Dumnezeu pururea. Da, frații mei, alergați spre el prin faptele voastre. Da, prietenilor, sculați-vă, da, nu vă pierdeți. Dar nu greiți împotriva voastră măgind-vă pe voi înși Și aici începe, de aici încolo începe textul care mie îmi place cel mai mult din imnele Simeonene ori concentrare deosebită. Încă îmi place cel mai mult. E unul dintre textele concentrate, pline de nădejde ale Sfântului Simeon. Nu spuneți că e cu neputința a primit Duhul Dumnezeiesc nu spuneți că e cu, cu, cu putință să ne mântuim fără El. Nu spuneți că cineva se poate împărtăși de El fără să o știe, adică fără să se sizeze, fără să simtă în ființa lui Dumnezeirea Domnului. Nu spuneți că Dumnezeu nu se lasă văzut de oameni. Nu spuneți că oamenii nu văd lumina Dumnezea sau că lucrul e cu neputință în vremurile de față. Niciodată nu e cu neputință acest lucru. Prieteni ce e foarte cu putință, celor ce vor, Însă celor a căror viață le-a dat curățirea de patim și le-a făcut curat ochiul minții. Pentru ceilalți însă întinăciunea păcatului e o orbire care îi va lipsi de lumina dumnezeiască și aici și acolo, și în lumea asta și în cealaltă, și nu vă rătăciți, îi va trimite în foc și în tuneric, în iad. Vedeți, prieten, cât de frumos e stăpânul. Da, nu vă închideți mintea privind spre pământ, da, nu vă lăsați stăpâniți de grijile lucrurilor de pe pământ și banilor și de pofta, slavii lăsându-l pe el, lumina vieții veșnice. Da, prieteni, veniți cu mine, înălțați-vă cu mine, nu cu trupul, ci cu mintea, cu sufletul și cu inima strigând în zmerenie spre Stăpânul cel Bun, Dumnezeul cel iubitor de îndurări și singur iubitor de oameni. Și negreșit vă va auzi, negreșit vă va milui. Negreșit vi se va descoperi, negreșit vi se va arăta și ne va arăta lumina lui strălucitoare. De ce sunteți zăbavnici, leneși, de ce trândăviți, de ce preferați ușurarea trupului și slava lipsită de fapt, de cinste și de slavă, de șartă și zadar? De ce spuneți că viața virtuoasă e lipsită de griji? nu e așa, fraților, nu-i așa, nu vă amăgiți, ci așa cum cei ce au viață familială, femeie și copii și doresc bogăția și slava veromenică și se sirguie și aleargă să împlinească ceea ce li se pare bun. Așa și oricine se pocăiește și oricine slujește lui Dumnezeu, ca monah, se înțelege. Trebuie să se sârguiască și să fie cu grijă mereu ca pocăința lui să fie bine primită și lui să devină bine plăcută și desăvârșită. Și atunci, ajungând prin acestea cu totul familiar cu Dumnezeu, se unește cu el întreg, îl vede în față și primește îndrăznire spre el, un Ioan 3,21, pe cât se sîrguiește să plinească voia lui, pe care să ne vreim nicima o face și noi să ne împărtășim de mirea lui împreună cu dosfinții acum și pe cât e cu putință învea cu acesta, iar acolo vom primi în Tatăl pe Hristos întreg și Duhul lui Dumnezeu întreg în vecii vecilor. Amin.